Галина Вдовиченко, «Пів яблука», роман. Відзначений оргкомітетом всеукраїнського конкурсу романів, кіносценаріїв та п'єс «Коронація слова-2008». Серія популярні книжки. Видавництво «Нора Друк», Київ 2008 року. Читає Ольга Лях. Мада Зубрівка. День народження Магди святкувала вдома у Зубрі, під Львовом. Так було протягом вже багатьох років. Якось, щоправда, жартома запропонувала подругам, а, може, зберемося у Вероніці чи у куполі? Дівчата купилися на провокацію, сприйнявши все за чисту монету. Та ти що? Щоб ми на твій день народження в ресторані збиралися, нашу зубрівку не зрадимо. Зубрівкою вони називали дім Магди та Ігоря. Як ще називати віллу з характером яскравої особистості, що у селищі зубр? Колись це був дачний будиночок, звичайнісінька коробка, збудована під лісом. Куричі купили її дешево. Їм на квартиру тоді не вистачало, а жити не було де. За кілька років приміське село фактично стало мікрорайоном міста. Сюди почали ходити міські маршрутки, поруч із сільськими хатами повиростали вілли грошовитих містян, які вже мали квартири у Львові, у престижних австрійських і польських будинках. Ніхто свого часу не розумів, для чого інженеру-поліграфісту Ігорю Куричу з його скромними фінансовими можливостями розстрінкувати гроші на придбання сусідніх садово ділянок зі шпаківнями-халупками без води і газу. Та ще й брати під ці дешеві й безглузді оборудки позики в банку. Однак настали часи, коли попит на землю поблизу Львова підскочив до гори. Ігор Куріч вигідно продав одну ділянку, іншу здав в оренду, розрахувався за банківські позики, знову вклав гроші, тепер уже у земельні ділянки в Карпатах, зі старими порожніми хатками і з забитими дошками вікнами, а решту грошей витратив на добудову та внутрішнє облаштування свого будиночку у Зубрі. Зобрівка збільшилася на мансарду на другому поверсі та на три прибудови – простору вітальню з кухонним апендексом, широку веранду і господарську частину з кількома кімнатами-комірчинами. Грядки з картоплею і моркою перетворились на газони, квітники і доріжки, викладені пласким річковим каменем. Звичайний дачний паркан-сітка сховався за густим живоплотом. А кущі бузку жасмину розрослися у справжнісінькі хащі, обчімхати які, ні у кого не піднімалася рука. Несподівано Курич відкрив у собі талант дизайнера меблів, видовбав з перевернутого пенька викорчуваного на ділянці чудернацький столик, зашліфував краї, покрив поверхню лаком, а потім кілька днів сидів навпроти трохи на відстані, і милувався роботою. А далі немов мішок розв'язався, накупив теслярських інструментів, спеціалізованих журналів, познайомився із майстрами-дереворобами і чим далі, тим з більшим задоволенням і впевненістю віддавався новій пристрасті, опановуючи таємниці роботи з деревом. В хаті одне за одним з'явилися крісла, що немов вистрибнули зі сторонок дитячих казок про трьох ведмедів чи дванадцять братів-лебедів та їхню сестру Елізу. Перше крісло, подібне на трон, Ігор назвав «Хазяйка» та подарував Магді на річницю їхнього весілля. Відтоді кожне творіння майстра отримувало ім'я. Магда приходила в майстерню подивитися, чим зайнятий чоловік – і, спостерігаючи за його роботою, говорила, «Це крісло нагадує мені Шерхана з Мауглі, або якісь двійнята у тебе виходять. Цей стільчик як хлопець, а цей як дівчина. Не і Герда». З часом у хаті Куричів оселилися крісла Шерхан, Герда, Кай, Чугайстер, Вікінг. Сусід-художник розповів Ігореві, що спілка народних майстрів –